עומדים מימין לבית בבואו האיש, והענן מלא את החצר הפנימית. וירם כבוד אדוני מעל הקירוב על מפתן הבית, וימלא הבית את הענן, והחצר מלאה את נגע כבוד אדוני. וכל כנפי הקירובים נשמע עד החצר החיצונה, ככל אל שדי בדברו. ויהי בצוותו את האיש לבוש הבדים לאמור, קח אש מבינות לגלגל, מבינות לקרובים, ויבוא ויעמוד אצל האופן. וישלח הקרוב את ידו מבינות לקרובים אל האש אשר בינות הקרובים, ויסע וייתן אל חופני לבוש הבדים, וייקח ויצא. וירא על הקרובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם. ואראה, והנה, והנה ארבעה אופנים אצל הקירובים, אופן אחד אצל הקירוב אחד, ואופן אחד אצל הקירוב אחד. ומראה האופנים כעין אבן תרשיש. ומראהם, דמות אחד לארבעתם, כאשר יהיה האופן בתוך האופן. בלכתם, אל ארבעת רבעיהם ילכו, לא יישא בו בלכתם. כי המקום אשר יפנה הראש, אחריו ילכו, לא יישבו בלכתם. וכל בשרם וגביהם, וידיהם וחנפיהם. והאופנים מלאים עיניים סביב, לארבעתם אופניהם. לאופנים, להם קורע הגלגל באוזני. וארבעה פנים לאחד, פני האחד, פני הקירוב,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 ירומו אותם, כרוח החיה בהם. ויצא כבוד אדוני מעל מפתן הבית, ויעמוד על הקרובים. וישאו הקרובים את כנפיהם, וירומו מן הארץ לעיני בציתם, והאופנים לעומתם, ויעמוד פתח שער בית אדוני הקדמוני, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה. היא החיה.